Ну, це не важко, мовив старий. І від того місця, куди ми йдемо, можна спуститися навпростець до самого мосту. А от поки вилізеш туди, то добряче попрієш. Ти не голодний? Голодний, сказав молодий, але поїмо потім. Як тебе звуть? Я забув. Він подумав, що це погана ознака – забути ім'я старого. «Ансельмо», – відповів старий, – «мене звуть Ансельмо. Я з Барко де Авіла. Дай, но ну, я завдам тобі на плечі мішок». Молодий, він був високий, худорлявий, з вигорілим білявим волоссям, з обітреним засмаглим обличчям, у злинялій фланелевій сорочці в селянських штанях і сандалях на мотузяній підошві. Нахилився, узявся за ремінну лямку і одним махом закинув важкий рюкзак на плечі. Потім просунув руку під другу лямку і поправив рюкзак, щоб вага його рівномірно лягла на всю спину. Змокла під рюкзаком сорочка, не встигла висохнути. «Я готовий», – сказав він. «Як ми підемо?» «Вгору», – відповів Ансельмо. Зігнувшись під вагою рюкзаків, обливаючись потом, вони рушили схилом, порослим сосняком. Молодий не бачив стежки, але вони йшли весь час угору, беручи трохи вбік. Потім перебрели неглибокий струмок, і старий, не зупиняючись, поліз просто вгору понад кам'янистим руслом. Схил став крутіший, і йти було ще важче. Нарешті попереду виросла зовсім прямовисна гранітна скеля, з якою струмок зривався вниз. Тут старий зупинився і зачекав на свого супутника. «Ну, як ти?» «Добре», – відповів молодий. Він обливався потом, і м'язи в нього на ногах посіпувалися від натуги. «Завжди мене тут, я піду попереджу їх. З такою ношою нам стрілянина ні до чого». «Так, навіть холостими», – сказав молодий. «А далеко ще?» «Ні, вже зовсім близько». «Як тебе звуть?» «Роберто», – молодий зняв рюкзак з плечей і обережно поставив його між двома каменями біля струмка. «Ну, то завжди мене тут, Роберто. Я вернуся по тебе». «Гаразд. Але скажи мені, до мосту треба спускатися цією самою дорогою?» «Ні, туди ми підемо іншою, коротшою і не такою крутою». Я не хотів би залишати оце надто далеко від мосту. Ну, ти подивишся, як не сподобається, знайдемо інше місце. Гаразд, сказав молодий. Сівши коло рюкзаків, він стежив, як старий лізе на скелю. Лізти на неї було неважко. Старий спритно майже на осліп, знаходив зручні виступи, і молодий зрозумів, що той уже не раз бував тут. Але ті, до кого він йшов, намагалися не залишати слідів. Ніякої стежки не було видно. Молодого, його звали Роберт Джордан, мучив голод. І на душі в нього було тривожно. Йому не раз доводилося терпіти голод, але тривожився він не часто, бо нехтував усякою небезпекою. А до того ж, із власного досвіду знав, як легко в цій країні пересуватися у ворожому тилу. З добрим провідником це було так само легко, як пробиратися через лінію фронту. Важко тільки від думок про те, що буде з тобою, як тебе впіймають і від необхідності вирішувати, кому можна довіряти. Людям, з якими ти робиш спільну справу, треба довіряти. От і вирішуй, хто вартий довір'я. Але я це не бентежило його. Було ще багато чого іншого.